صلى عليكم عليه الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونصعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يدهل الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هذي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد الحمد لله segala puji bagi Allah Rabb semesta alam aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dari ibadah kecuali Allah tidak ada sebutur baginya dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salam dan salam. Semoga selalu tiada. Allah swt limpahkan kepada beliau keluarga beliau, para sahabat beliau dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadir sekalian para jamaah Umrah para penziarah Masjid Nabawi, para mukimin. Yang diberiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya pada hari ini, hari ini kita akan menyelesaikan kitab Al-Aqidah Al-Wasitiah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Dan kitab ini adalah kitab yang sangat berharga dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah berdasarkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran Dan juga sunnah Rasulullah SAW Dengan pemahaman yang benar Pemahaman yang sahih Yaitu pemahaman para salafus saleh, Para pendahulu kita yang saleh Dari kalangan sahabat radil alhum Para tabi'in dan juga para tabi'at tabi'in Dan insyaAllah akan kita selesaikan Kitab yang Berharga ini, beliau, rahimahullah, mengatakan di dalam akhir kitabnya, "Wadariqhum hi a dinul Islam ala di bata Allah bihi Muhammadan saw. Wadariqhum hi a dinul Islam ala di bata Allah bihi Muhammadan saw." Beliau mengatakan yang artinya dan jalan mereka. Yaitu jalan ahlu sunnah wal jamaah Adalah agama Islam Yang diutus dengannya Nabi Muhammad SAW Jalan mereka Yaitu jalan ahlu sunnah wal jamaah Di dalam kehidupan mereka Adalah mengikuti Agama Islam Yang diutus dengannya Rasulullah SAW ingin menjelaskan kepada kita Bahwasannya ahlu sunnah Kual Jamaah dengan makna yang sudah sering kita sampaikan di mana mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga dinamakan dengan Ahlul Sunnah dan mereka adalah orang yang bersatu di atas kebenaran bersatu di atas Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga dinamakan dengan Ahlul Jamaah. Cara mereka adalah dengan mengikuti agama Islam, mengikuti agama Islam yang telah diutus dengannya Rasulullah SAW, agama Islam yang murni, yang suci, yang dibawa oleh Nabi SAW sebelum dicampuri dengan yang lain, inilah yang diikuti oleh ahlu sunnah wal jamaah yaitu agama Islam yang murni, yang dibawa oleh Nabi SAW dan inilah sunnah inilah asunnah oleh kerana itu sebagian ulama seperti Al-Barbahari mengatakan, al-Islamu huwa sunnah huwa sunnatu al-Islam al-Islamu huwa sunnah huwa sunnatu al-Islam Islam itu adalah sunnah dan sunnah adalah Al-Islam. Jadi Islam itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula sunnah itu adalah Islam itu sendiri. Kenapa demikian? Karena ini masuk dengan sunnah secara bahasa adalah tariqah. Jadi dimaksud dengan sunnah secara bahasa adalah jalan. Inilah sunnah secara bahasa. Apabila dikatakan sunnah Rasulullah SAW maka maksudnya adalah jalan Rasulullah SAW. Apa jalan beliau? Jalan beliau adalah Al-Islam itu sendiri. Makanya Al-Barbahari mengatakan bahwasanya Islam adalah Sunnah. Dan Sunnah adalah Islam. Mereka itu mengatakan, jalan yang ditempuh oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah mengikuti agama Islam yang diutus dengannya Rasulullah SAW dan jadi maksud adalah agama Islam yang murni sebelum adanya kesyirikan, sebelum adanya bid'ah, sebelum adanya kurafat inilah yang diikuti oleh ahlu sunnah wal jama'ah Allah SWT mengatakan inna dina inda Allah islam sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah adalah Islam dan Allah mengazab orang yang membawa agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya. Barang siapa, siapa yang mencari selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini menunjukkan tentang kewajipan mengikuti agama Islam. Dan jadi maksud adalah agama Islam yang murni, yang dibawa oleh Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, Lakin, Lama akhbaran Nabi SAW, Anna ummatahu satakhtariku ala thalatin wasab'ina firqah. Kulluha finnari illa wahidatan, Wahyul Jamaatu, wafid hadith anhu anhu, hukm man kana ala ma ana alaihi l-Yumah, wa ashabi. Ubinil matakan sara al-mutamsiqun bil Islami, al-mahdi al-kaliz anil Shoubi, hukm ahlu Sunnah wal Jamaah. Ubinil matakan Ketika Nabi SAW mengabarkan bahasanya umatnya akan berpecah belah menjadi tujuh puluh tiga golongan. Kullu Semuanya masuk di dalam neraka. Illa wahidatan kecuali satu golongan. Wahiyya al-jama'ah dan dia adalah al-jama'ah. Jadi dalam sebuah hadis dari Nabi SAW, bahasanya beliau mengatakan mereka adalah orang yang berada di atas jalanku Sekarang itu hari ini Wa ashabi demikian pula berada di atas jalan Para sahabatku Kemudian beliau mengatakan Jadilah orang yang berpegang teguh dengan Islam Yang suci Yang murni dari segala kotoran Mereka dinamakan dengan Ahlu Sunnah Wal Jamaah Mereka dinamakan dengan Ahlu Sunnah Wal Jamaah Beliau ingin menjelaskan kepada kita di dalam kalimat ini bahasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan tentang adanya perpecahan umat dan akan berpecah belah umat ini menjadi 73 golongan dan beliau menyebutkan di dalam hadis dan hadis tentang istirahat umat ini adalah hadis yang masyhur hadis yang sangat terkenal. Beliau mengabarkan di dalam hadis tersebut bahwasannya di antara 73 golongan tersebut Semuanya masuk di dalam neraka Semuanya masuk di dalam neraka Illa wahidatan kecuali satu golongan saja Dan ini menunjukkan tentang bahayanya perkara ini Mereka berpecah belah sepeninggal Nabi SAW tetapi ada di sana satu golongan yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka adalah golongan yang selamat. Mereka adalah golongan yang selamat, yaitu selamat dari perpecahan. Sementara manusia yang lain memecahkan dirinya dari golongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memecahkan dirinya, memisahkan dirinya dari golongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melakukan fitnah di dalam agama. Maka di sana ada satu golongan Yang senantiasa Berpegang teguh dengan Sunnahnya Rasulullah SAW Berpegang teguh dengan Islam yang asli yang dibawa oleh Nabi SAW Mereka tidak menambah-nambah di dalam Agama Tidak membuat fitah di dalam agama Baik di dalam masalah akidah, Baik di dalam masalah ibadah Maupun di dalam masalah-masalah yang lain Mereka kokoh berdiri di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ilah wahidah kecuali satu golongan wahiyah al-jamaah dan golongan tersebut dinamakan dengan al-jamaah. Dan ini sebagaimana di dalam sebuah riwayat, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengabarkan bahasanya umat berpecah belah menjadi 73 golongan dan semuanya masuk neraka kecuali satu golongan, maka para sahabat radhiallahu anhu mereka bertanya kepada beliau, saw, tentang golongan yang satu ini. Mereka mengatakan, ya Rasulullah bukan dia. Ya Rasulullah siapakah golongan yang satu ini? Yaitu yang dikabarkan oleh Nabi saw bahasanya mereka adalah golongan yang selamat, Itu selamat dari neraka dan selamat dari perpecahan. Dalam sebuah riwayat beliau mengatakan, al jamaah. Mereka adalah Al-Jama'ah. Jadi dimaksud dengan Al-Jama'ah di sini adalah jama'atu Rasulullah SAW wa'asamihi. -ra mereka adalah jama'ahnya Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Inilah yang dimaksud dengan Al-Jama'ah. Dan kalimat Al-Jama'ah ditafsirkan di dalam riwayat yang lain. Karena beliau, sawalulahsalam, ketika ditanya tentang siapa golongan tersebut, di dalam sebuah riwayat beliau mengatakan, hum mangka na alamit lima ana alaihil yoma wa ashabi. Mereka, itu golongan yang selama tersebut, adalah orang yang berada di atas jalanku dan juga jalan sahabatku. Mereka adalah orang yang berada di atas jalanku dan juga jalan para sahabatku. Ini adalah tafsir dari kalimat al-jama'ah Ini adalah tafsir dari kalimat al-jama'ah Jadi yang dimaksud dengan al-jama'ah adalah Rasulullah SAW Dan juga para sahabat dan juga orang yang berada di atas sunnah Nabi SAW Dan juga para sahabatnya Inilah yang dimaksud dengan al-jama'ah Jadi bukan maksud dari al-jama'ah di sini, Ya seseorang membuat jama'ah sendiri Kemudian dia mengangkat seorang imam Kemudian mubay'at imam tersebut kemudian menamakan dirinya sebagai al-jamah. Itu yang dimaksud. Yang seseorang berdalil dengan hadis, demikian pula di dalam memahami hadis tersebut harus dengan pemahaman yang benar. Mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengumpulkan dalil-dalil yang lain, baru setelah itu dia menyimpulkan. Adapun seseorang mengambil satu hadis misalnya kemudian dia pahami dengan pemahaman sendiri Ya kemudian dia memahami dengan pemahaman sendiri mengatakan bahasanya mereka lah al-jamaah Yang dimaksud di dalam hadis tersebut maka ini ia ya, perlu dikoreksi kembali jadi seseorang di dalam berdalil dengan Al-Quran demikian pula hadits Nabi SAW terlebih dahulu mengumpulkan dalil yang ada kemudian adalah dia memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Belum belum katakan wahfi hadits dan allah anhu an-nahuqan. Jadi dalam sebuah hadits dari beliau yaitu dari nabi saw Boleh mengatakan hūm man kana ala ma ana ma ana alihi al wa ashabi. Mereka adalah orang yang berada di atas apa yang aku diatasnya al-yawm di hari ini, wa ashabi dan berada di atas jalan para sahabatku. Menunjukkan bahasanya orang yang selamat Yang selamat dari perpecahan Dan selamat dari neraka Adalah orang yang mengikuti Sunnah Rasulullah SAW Dan juga sunnah para sahabat Dan ucapan beliau al-yawm Maksudnya adalah pada hari ketika Beliau SAW mengucapkan hadis ini Dan ini menunjukkan bahasanya mereka Yaitu ahlu sunnah Wal jamaah mereka mengikuti Islam yang murni yang dibawa oleh Nabi SAW. Apa yang ada saat itu, maka itulah yang dimaksud dengan agama. Dan kalau itu tidak ada di zaman Nabi SAW, maka itu bukan termasuk agama. Bila itu, Al-Imam Malik RA. Dan beliau adalah Al-Imam Malik bin Anas. Guru dari Al-Imam Ash-Shafi'i RA. Beliau mengatakan, فما لم يكن. Yauma id-din la yakunu al-yawma dinan. Pemadalamnya bun, yauma id-din la yakunu al dinan. Maka segala sesuatu yang di hari tersebut, yaitu di hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup bukan termasuk agama, la yakunu al dinan, maka pada hari ini bukan termasuk agama. Segala sesuatu yang saat itu bukan termasuk agama di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam maka pada hari ini juga bukan termasuk agama. Jadi kalau kita melihat ada amal yang dilakukan oleh kita atau saudara kita dan kita berselisih apakah ini termasuk yang disyariatkan atau tidak? Kita tanya, apakah amalan tersebut ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Kalau misalnya amalan tersebut ada di zaman Nabi SAW Dari syaratkan oleh Nabi SAW maka itu adalah dinan, Itu adalah termasuk bagian dari agama Islam Tapi kalau tidak ada di zaman Nabi SAW Maka itu bukan termasuk agama Sehingga tidak boleh seseorang mengamalkan amalan tersebut Kemudian setelah itu beliau mengatakan salal mutamassiquna bil Islamil mahdi al khalis 'anil syubih hum ahlussunnah wal jamaah sehingga setelah itu dinamakan orang yang berpegang teguh dengan Islam yang murni dari segala kotoran dinamakan dengan Ahlu Sunnah wal jamaah. Ya kenapa didatangkan nama ini? Kenapa setelah itu didatangkan nama Ahlu Sunnah? Waljamaah karena beliau eh, saw telah mengabarkan tentang perpecahan umat. Dan jadi masuk dengan umat yang berpecah di sini adalah umat Nabi saw. Jadi mereka masih beragama Islam. Mereka masih beragama Islam. Oleh karena itu Nabi mengatakan, "Wasadaf dariku umat dan akan berpecah belah umatku." Jadi masuk dengan umatku di sini adalah umat Islam. Sehingga 73 golongan tersebut mereka masih Muslimun. Mereka masih apa? Muslimun. Kita tidak mengeluarkan mereka dari agama Islam. Karena Nabi saw. mengatakan, "Wassadftariku ummati dan akan berpecah belah umatku." Menunjukkan bahasanya golongan-golongan tersebut, aliran-aliran tersebut mereka masih di dalam dairatul Islam yaitu masih masih di dalam lingkaran Islam yang menjadikan mereka berpecah belah adalah bid'ah yang mereka lakukan bid'ah yang mereka lakukan itulah yang menjadikan mereka berpecah belah dan para ulama telah menyebutkan di antara 72 golongan yang sesat tadi yang mereka menyebutkan wasainya di sana ada Ru'usul firaq yang di sana ada kepala-kepala kepala dari aliran-aliran tersebut. Artinya dari 72 golongan aliran yang sesat tersebut, di sana ada kepala-kepalanya. Di sana ada ruusnya. nya Yang mereka menyebutkan di antaranya adalah Mu'tazilah. Di antaranya adalah Mu'tazilah. Kemudian di antaranya adalah Al-Jahmiyah. Di antaranya adalah Al-Khawarij. Ini semua adalah termasuk ru'us, ini semua termasuk Kepala-kepala dari aliran-aliran Tersebut dan masing-masing dari kepala Tadi memiliki aliran-aliran Yang merupakan aliran-aliran Cabang lagi Jadi satu aliran kemudian berpecah Belah kembali menjadi aliran-aliran Yang lebih kecil daripada itu Sebagaimana orang-orang Khawarij Mereka asalnya adalah satu golongan ya kemudian saling berselisih Di antara mereka kemudian Berpecah lagi menjadi beberapa golongan Dan seterusnya Maka kepala-kepala tersebut memiliki ya aliran-aliran yang lebih kecil daripada daripada itu. Jadi mereka adalah al-firq e, al-golah. Mereka adalah aliran-aliran yang sesat. Kemudian beliau mengatakan e, perlu nya kita menggunakan atau datangnya istilah ahlus sunnah wal jamaah. Karena setelah berpecah belah umat ini menjadi beberapa golongan dan masing-masing ia -masing mengaku bahasanya mereka adalah Muslim. Orang-orang Khawarij mengaku bahasanya mereka adalah Muslimun. Demikian pula Al-Mu'tazilah mengaku bahasanya mereka adalah Muslimun. Demikian pula kelompok-kelompok yang lain mereka menamakan diri mereka dalam Muslimin sehingga perlu golongan yang selamat ini. Yang mereka senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, berpegang teguh dengan Islam yang murni untuk membuat nama yang baru, yang intinya dari nama tersebut adalah kembali kepada Islam yang murni. Sehingga di sana ada nama Ahlussunnah wal Jamaah untuk membedakan antara diri mereka dengan aliran-aliran yang lain. Ahlussunnah wal Jamaah, maka nama mereka ini kalau kita teliti lebih dalam Akan kembali kepada pengertian Islam itu sendiri Ahlu sunnah Wal jamaah Kalau kita teliti Maka namanya kembali kepada pengertian Islam itu sendiri Sebagaimana tadi kita sampaikan Tentang makna as-sunnah Bahwasannya as-sunnah Dia adalah Islam Dan Islam adalah as-sunnah Sebagaimana dia ucapkan oleh Al-imam Al-Barbahari Menunjukkan bahwasanya Nama ahlu sunnah Wal jamaah ini kembali kepada pengerjaan Islam itu sendiri Dan pengertian jamaah adalah jamaahnya siapa tadi? Para sahabat dan juga Rasulullah SAW Itu kembali kepada Islam yang murni Yang dibawa oleh Rasulullah SAW Dan disampaikan oleh para sahabat Ini adalah nama ahlu sunnah wal jamaah Kembali kepada makna Islam itu sendiri Dan ini tidak masalah Allah Swt mengatakan, "Hwa sama kumul Muslimina min qablu wa fi hada". Jadi ialah Allah Swt yang telah menamakan kalian dengan al-Muslimin, menamakan kita dengan al-Muslimin. Dan setiap nama yang kembali kepada Islam, maka ini tidak dipermasalahkan Oleh kerana itu di antara nama hamsun wal jamaah adalah al-Firqatun Najiyah. Demikian pula di antara nama mereka adalah al-Kawifatul al-Mansurah dan juga nama-nama yang lain. Ini semua kembali kepada Islam yang murni yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ada pun aliran-aliran yang lain, maka nama-nama mereka tidak kembali kepada Islam yang murni. Terkadang kembali kepada nama bid'ahnya. Atau terkadang kembali kepada nama pendirinya. Contoh, ya aliran yang kembali kepada nama bid'ahnya adalah khawarij. Al-Khawarij dinamakan Al-Khawarij dari kata Al-Khuruj, iaitu keluar. karena mereka keluar dan memberontak kepada penguasa yang sah. Mereka memberontak kepada penguasa yang sah. Sehingga mereka dinamakan dengan Khawarij. Dan ini adalah termasuk bid'ah yang paling besar yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Di mana mereka menghalalkan, memberontak kepada penguasa yang sah. Dengan alasan Amar Ma'ruf Nai Munkar yaitu memerintah kepada penguasa yang dianggap berbuat maksiat, yang dianggap berbuat zalim dengan nama atau mereka memberikan nama ini dengan apa? amar ma'ruf nahi mungkar. Jadinya adalah termasuk memberi nama sesuatu yang jelek dengan nama yang baik. Pemberat memberi nama sesuatu yang jelek dengan nama yang baik. Dan ini maksudnya adalah untuk menipu manusia. Oleh karena itu kita hati-hati dengan ucapan-ucapan yang indah dan yang dimaksudkan dengan ucapan yang indah tersebut adalah sebuah maksud yang tidak benar di dalam syariat sebagaimana orang-orang Khawarij mereka menamakan memberontak kepada pemerintah yang zalim dengan nama amar ma'ruf nahi demikian pula al-Mu'tazilah mereka dinamakan al-Mu'tazilah karena mereka melakukan i'tizaz yaitu mereka meninggalkan majelisnya Hasan al-Bashri meninggalkan majelisnya Hasan Al-Basri karena Hasan Al-Basri Sebagaimana kita tahu Beliau adalah termasuk Ahlu Sunnah Wal-Jamaah Dan beliau tidak mengkafirkan Orang yang melakukan dosa besar Beliau tidak mengkafirkan Orang yang melakukan dosa besar Adapun pun Mu'tazilah Maka mereka mengatakan bahasanya Pelaku dosa besar Ini keluar dari agama Islam Tetapi tidak masuk di dalam kekufuran Keluar dari agama Islam Akan tetapi tidak masuk di dalam kekufuran. Artinya mereka berada di tengah-tengah antara Islam dengan kafir. Berada di tengah-tengah antara Islam dengan kafir. Dan ini adalah bid'ah yang baru tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Karena beliau SAW, dia ya, telah mengabarkan dalam hadis yang banyak bahasanya pelaku dosa besar ini tidak kekal di dalam neraka. Tidak kekal di dalam neraka. Sehingga di dalam hadis beliau SAW mengatakan. Saya minal nar Man qala la ilaha ilallah Wa fi qalbihi Mithqalu dharatin min iman Akan keluar dari neraka Orang yang mengatakan la ilaha ilallah Dan di dalam hatinya ada Sebesar dharrah Iaitu sebesar semut kecil Dari keimanan Itu karena dosa yang dia lakukan Dia masuk ke dalam neraka Dan dia memiliki keimanan yang sangat kecil dan dosa yang dilakukan adalah terlalu banyak tetapi karena dia adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah dan dia tidak menyebutkan Allah dengan sesuatu apapun maka dia akan keluar dari neraka dan tidak akan selama-lamanya di dalam neraka yang kekal di dalam neraka selama-lamanya adalah orang-orang musyrikin demikian pula orang-orang ahlul kitab dan orang-orang yang munafik yang melakukan kemunafikan yang besar, yaitu menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Mereka, merekalah yang ahdunna, merekalah yang akan kekal di dalam neraka. Adapun pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin, selama dia tidak menyebutkan Allah dengan sesuatu apapun, maka Allah swt akan mengeluarkan dia dari neraka dan akan memasukkan dia ke dalam surga al mutazilah dinamakan dengan Mu'tazilah karena bid'ah yang mereka lakukan. Demikian pula ada di antara aliran yang dinamakan dengan nama pendirinya. Seperti misalnya Al Jahmiyah. Al Jahmiyah ini dinamakan Al Jahmiyah karena mereka adalah pengikutnya Jahm bin Shafwan. Mereka adalah mengikuti atau mereka adalah pengikutnya Jahm bin Shafwan sehingga mereka dinamakan dengan Jahmiyah. Dan antara bidah yang mereka lakukan mereka mengingkari nama dan juga sifat Allah Azza wa Jal. Mereka mengingkari nama dan juga sifat Allah. Mengatakan bahasanya Allah tidak memiliki nama-nama. Allah tidak memiliki nama Ar-Rahman. Allah tidak memiliki nama Ar-Rahim. Atau Al-Alim. Atau Al-Hakim. Atau Al-Halim dan seterusnya. Demikian pula Allah tidak memiliki sifat kata mereka. Allah SWT tidak memiliki sifat. Mereka mengatakan apabila kita... Mengitbarkan atau menetapkan nama dan juga sifat Allah, maka berarti kita telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini adalah pendapat Al Jamiyah dan ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah mengatakan di dalam Al Quran, Walilahil Asmaul Husna dan Allah memiliki nama-nama yang Husna. Jelas bahasanya Allah memiliki Nama Dan berapa banyak Allah SWT menyebutkan di dalam Al-Quran Nama, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Babur, At tawwab dan seterusnya Menunjukkan bahasanya Allah memiliki nama Dan Allah juga memiliki sifat Ya Allah SWT juga memiliki sifat karena setiap nama itu mengandung sifat Ya setiap nama pasti mengandung sifat Contoh misalnya Allah memiliki nama Ar-Rahim Yang maha penyayang Berarti mengandung sifat Ar-Rahmah. Berarti mengandung sifat Ar-Rahmah, yaitu di antara sifat Allah adalah kasih sayang. Demikian pula Allah memiliki nama Al-Alim. Mengandung sifat Al-Ilmu. Di antara sifat Allah adalah Al-Ilmu. Setiap nama ini mengandung sifat atau lebih. Mengandung sifat atau lebih. Ini adalah keyakinan Ahlul Sunnah. Ada pun Al-Jahmiyah. Maka Jahmi bin Soffat, Membuat akidah yang baru Dia mengatakan bahasanya Allah tidak memiliki nama Dan Allah juga tidak memiliki sifat Dan aliran ini sekali lagi kembali kepada nama yang Kembali kepada nama pendirinya Yaitu Jahib Ibn Sofa Perhatikan Ini adalah nama aliran-aliran yang ada Yang mungkin kembali kepada nama bid'ahnya Atau kembali kepada nama pendirinya Adapun pun ahlu sunnah Kalau kita cermati dan kita teliti Maka semuanya kembali kepada Islam yang murni Kembali kepada Islam yang murni Yang terkadang dinamakan dengan Al-Kirfatul Najiyah Terkadang dinamakan dengan Al-Taifatul Mansurah, Terkadang dinamakan dengan Al-Jamaah Terkadang dinamakan dengan Ahlu Sunnah Dan seterusnya Baik dan Setelah itu beliau mengatakan Wa fihim asiddiquna wa syuhada'u wa salifun dan di antara mereka yaitu di antara Ahlus Sunnah ada As-Siddiqun. Mereka adalah orang-orang yang sangat siddiq. As-Siddiqun artinya adalah orang-orang yang sangat siddiq yaitu orang yang sangat jujur. Artinya mencapai tingkat yang tinggi di dalam kejujuran. Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya mereka yaitu As-Siddiqun adalah orang-orang yang mencapai Tingkat yang tinggi di dalam masalah kejujuran, demikian pula di dalam membenarkan agama ini, di dalam membenarkan agama ini, Yaitu beriman dengan Rasulullah SAW dengan iman yang yang sempurna, yang sangat tinggi sehingga mencapai kedudukan yang tinggi di dalam masalah kejujuran dan juga aktes dik membenarkan agama ini. Was shuhada dan di antara mereka iaitu di antara ahlu sunnah adalah para shuhada. Jadi masuk dengan syuhada adalah orang-orang yang meninggal fi bililah. Itu orang-orang yang meninggal dalam rangka berjuang di jalan Allah. Jadi masuk dengan berjuang di jalan Allah adalah dengan tujuan untuk menegakkan atau meninggikan kalimat Allah la ilaha illallah. Inilah yang dimaksud dengan berjuang di jalan Allah. Yaitu tujuan dia berjuang adalah untuk meninggikan dan juga menegakkan kalimat Allah. La ilaha illallah orang yang meninggal dalam rangka meninggikan kalimat Allah maka dia telah meninggal di sabilillah dia telah meninggal fi sabilillah wasyuhada demikian pula para syuhada ada di antara ahlussunnah yang siddiq dan ada di antara mereka yang termasuk syuhada dan semuanya termasuk ahlussunnah wal jamaah wassalihun demikian pula orang-orang yang saleh Orang-orang yang soleh baik zahir maupun batinya, maka mereka juga termasuk ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian lima tegal wafihim ahlul huda, wamacabi hudja, ulul manaqib ma'zura, wal fadail ma'zura. Dan di antara mereka, yaitu di antara ahlu sunnah ada ahlul huda. Mereka adalah para ulama. Mereka adalah para ulama di antara ahlu sunnah wal jamaah ada yang kedudukannya mereka adalah sebagai ulama dan mereka adalah alamul huda. Jadi masuk dengan alamul huda adalah tanda-tanda petunjuk. Alam ini adalah jamak dari alam. Artinya adalah alamat iaitu tanda-tanda. Mereka para ulama dinamakan dengan alamul huda karena mereka adalah tanda-tanda petunjuk. Akhirnya para ulama amnusunnah wal jamaah Ketika mereka berbicara Berbicara di atas dalil Berdasarkan Al-Quran Berdasarkan hadith Nabi Alaihi Wasallam dengan, dengan pemahaman yang benar Sehingga ucapan mereka Adalah ucapan yang penuh Dengan hikmah Dan juga kebenaran Sehingga diantara gelar mereka Adalah a'lamun muda Mereka adalah tanda-tanda Dari petunjuk Berarti Siapa yang ingin Mendapatkan petunjuk maka dalam mereka bermujaalah sah, mereka belajar dari para ulama-ulama ahlu sunnah tersebut. Wa masalib dan mereka adalah pelita-pelita di kegelapan. Jadi masuk dengan masalib adalah pelita atau lampu dan jadi masuk dengan al-duja adalah al-dulma yaitu kegelapan. Para ulama mereka diibaratkan sebagai lampu di dalam kegelapan. Itu apabila seseorang dia dalam keadaan gelap Tentunya dia tidak akan bisa mengerjakan sesuatu Dan dia dalam keadaan bingung sampai ada pelita Sampai ada lampu Demikian pula kita di dalam beragama banyak di sana perkara-perkara yang kita tidak paham Yang kita masih bingung di dalam perkara tersebut Maka kita kembali kepada para ulama dan merekalah yang akan memberikan penerangan Dan Allah SWT mengatakan Fas'alu Ahlat zikri in kuntum la ta'lamu ta Makanlah kalian bertanya kepada ahlat zikr Kepada para ulama apabila kalian tidak mengetahui Ulul manaqibil wal ma Walfadailil ma'fura Mereka para ulama adalah orang-orang yang memiliki keutamaan Dan mereka memiliki anugerah yang besar yang disebutkan Artinya mereka para ulama ahl sunnah wal jamaah mereka memiliki keutamaan. Yang memiliki biografi yang sangat harum. Dan ini akan diketahui oleh seseorang yang mau menela'ah kembali dan mau membaca kembali biografi para ulama ahli sunnah wal jama'ah. Dan Alhamdulillah para ulama telah kumpulkan nama-nama para ulama ahli sunnah dan menyebutkan tentang sirah mereka. Yang menyebutkan biografi mereka dengan sangat bagus yang antaranya adalah... Al-Imam Al-Zahabi Rahimahullah Dan beliau adalah murid dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dia telah uh, membuat sebuah kitab Atau mengarang sebuah kitab Dan menyebutkan di situ Nama-nama para ulama Dan juga menyebutkan tentang Biografi mereka Dan nama kitab tersebut adalah Siyar A'la Min Nubala Siyar A'la Min Nubala Ini berisi tentang ya, Biografi para ulama mereka adalah ulama-ulama yang Allah SWT telah memberikan kepada mereka keutamaan-keutamaan yang banyak. Kemudian setelahnya beliau mengatakan, Wafihim al أَلْأَبْدَلِ Dan di antara mereka ada yang dinamakan dengan Al-Abdahl. Ada di antara mereka yang dinamakan dengan Al-Abdahl. Yang dimaksud dengan Al-Abdahl, kalau diartikan di dalam bahasa kita adalah para pengganti. Para pengganti yang dimaksud adalah Ahlul hadis. Jadi masuk dengan al abdal di sini adalah mereka Ahlul hadis iaitu orang-orang yang ahli di dalam hadis Nabi saw. Dan ini pernah diucapkan oleh al imam Ahmad rahimahullah dan beliau adalah murid dari al Imam ash Shafi'i rahimahullah beliau mengatakan atau beliau ditanya tentang siapakah al abdal. Siapakah al-abdal? Ulama katakan illam yaqulu hadis fala a'rifu lillahi abdalan. Ulama katakan kalau mereka bukan ahlul hadis maka aku tidak tahu siapa itu abdal. Ini menunjukkan bahawa saya dimaksud dengan al-abdal mereka adalah ahlul hadis. Dan artinya secara bahasa adalah para pengganti. Kenapa dinamakan demikian? Karena setiap kali ada di antara mereka yang meninggal maka Allah mengganti dengan yang lain Artinya apabila ada seorang ahli hadis yang meninggal dunia maka Allah akan mendatangkan ahli hadis yang lain dan ini adalah maksud dari kalimat al-abdal di dalam ucapan beliau ini Kemudian beliau mengatakan wa minhum a'immatud din alladzina ijma'al muslimun 'ala hidayatihim wa dirayatihim dan di antara mereka yaitu di antara ahlu sunnah wal jamaah adalah aim makhdumin. Mereka adalah imam-imam di dalam agama ini. Mereka adalah para imam di dalam agama Islam ini yang kaum muslimin telah bersepakat. Kewasanya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dan mereka adalah orang-orang yang berilmu. Para muslimin telah bersepakat kewasanya mereka adalah imam-imam yang mendapatkan petunjuk dan mereka adalah orang-orang yang berilmu. Di antaranya adalah imam yang empat. Iaitu Al-Imam Abu Hanifah Kemudian yang kedua adalah Al-Imam Malik bin Anas Yang ketiga adalah Al-Imam Ash-Shafi'i Muhammad ibn Idris Kemudian yang keempat adalah Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Mereka adalah termasuk A'immatun Din Yang mereka adalah termasuk imam-imam di dalam agama ini yang kaum muslimin Telah bersepakat bahawa mereka adalah imam-imam Yang mendapatkan petunjuk dan mereka adalah imam-imam yang diakui ke dan mereka adalah termasuk ahlu sunnah wal jamaah jadi imam yang empat yaitu mereka semua adalah termasuk imam-imam ahlu sunnah wal jamaah mereka sama-sama berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dan mereka berijtima' yaitu mereka bersatu di atas kebenaran kemudian setelah itu boleh mengatakan وَهُمُتْ قَائِفَةُ الْمَنْصُورَهُ أَلَّذِي Nabi فِيهِمُ النَّبِيُّ SAW La tazalu qa'ifatun min ummati muhirin 'ala al-haq la dan mereka yaitu ahlussunnah wal jamaah Mereka lah yang dimaksud dengan al-qa'ifatul mansurah al-qa'ifatul mansurah artinya adalah golongan yang ditolong ahlussunnah wal jamaah di antara nama lainnya adalah Allah Iftar Mansuron, artinya adalah golongan yang ditolong. Ia itu ditolong oleh Allah Azza Wajalla. Terkadang ditolong dengan hujjah, itu dengan ilmu yang hak. Ditolong dengan ilmu dan juga hujjah yang yang kuat diantara aliran-aliran yang ada. Artinya hujjah mereka senantiasa kuat, ilmu mereka senantiasa kuat, karena ilmu yang mereka berikan adalah ilmu yang berdasarkan Al Quran. Hadir dengan pemahaman para sahabat r.a. Sehingga Allah menolong mereka dengan ilmu, menolong mereka dengan hujjah. Dan terkadang Allah SWT menolong mereka dengan as-saif. Yaitu menolong mereka dengan kekuatan, dengan kekuasaan, dengan pedang. Kemudian beliau mengatakan Yang Nabi SAW telah mengatakan tentang mereka لا تزالوا إفتن من أمة موهرين على الحق. Senantiasa ada segolongan dari umatku yang mohirin alal hak, yang mereka senantiasa nampak di atas kebenaran. Boleh katakan akan senantiasa ada kau min umati, segolongan dari umatku mereka berada di atas kebenaran. Artinya mohir kelihatan di atas hak. Dan ini menunjukkan bahawa sampai hari kiamat ya Sampai waktu yang ditentukan akan senantiasa di sana eh, Golongan yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW Dan ini menunjukkan bahawa bagaimanapun berusaha Musuh-musuh Islam untuk membinasakan seluruh umat Maka pasti akan ada di sana segolongan yang terus-menerus Berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah SAW Tidak mungkin yang musuh-musuh Islam bisa Menghancurkan seluruh Islam Atau seluruh umat Islam Seandainya mereka bisa menghancurkan Umat Islam di sebuah negeri Tetapi mereka tidak bisa menghancurkan Seluruh umat Islam di dunia ini Karena pasti di sana ada Segolongan umat yang terus Akan ada sampai waktu yang Allah Tentukan dan mereka adalah Al-Ta'ifatul Mansurah Mereka adalah golongan yang selamat yaitu Ahlu Sunnah Wal Jamaah Kemudian beliau katakan, Sallallahu Alaihi Wasallam, "Tidak akan memudorah mereka orang yang menjilisi mereka. Jadi orang-orang atau aliran-aliran yang lain yang menjilisi ahlu sunnah wal jama'ah dan juga Aqwal Ibnu Mansurah ini tidak akan memudorah mereka selama mereka masih bertakwa, selama mereka masih bersabar, berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka orang yang menyelisih mereka ini tidak akan sama sekali memudarati mereka wala man demikian pula orang yang meninggalkan mereka ia ya tidak akan memudarati Ahl Sunnah wal jamaah ditinggalkan oleh aliran-aliran yang lain tidak ditolak oleh aliran-aliran yang lain maka ini tidak memudarati Ahl Sunnah wal jamaah karena beliau mengatakan la yadurruhum man khalafahum wala man tidak akan memudarati mereka itu tidak akan memudaratkan ahlu sunnah aliran-aliran yang lain yang menyelisi mereka. Demikian pula yang meninggalkan mereka dan tidak mau menolong mereka. Ini tidak akan memudaratkan ahlu sunnah jamaah karena mereka ditolong oleh Allah, karena mereka ditolong oleh Allah azza wajalla. Allahlah yang menolong mereka. Hatta daru masaa sampai datang asaa. Jadi masuk dengan sa'ah adalah waktu. Secara bahasa artinya adalah Waktu dan jadi maksud adalah waktu datangnya angin yang akan eh, yang apabila di dihirup oleh seorang yang beriman di akhir zaman maka dia akan meninggal dunia maka dia akan meninggal dunia di akhir zaman Allah Swt sebelum datangnya azzaah yaitu tiupan sangkakala yang pertama maka Allah Swt akan mengirim angin dan setiap orang yang di dalam hatinya ada keimanan saat itu Apabila menghirup angin tersebut Dia akan meninggal dunia Maka dia akan meninggal dunia Sampai disebutkan dalam hadis Seandainya ada orang yang beriman Yang masuk ke dalam gunung Misalnya angin tersebut akan mengikuti dia Masuk ke dalam gunung Menunjukkan bahasanya tidak akan tersisa Saat itu orang yang beriman Dan yang akan Menemui tiupan sangkakala yang pertama mereka adalah Shirarul khul mereka adalah orang-orang yang paling jelek di permukaan bumi. Mereka adalah orang-orang yang paling jelek di permukaan bumi. Adapun orang-orang beriman, maka mereka sudah meninggal terlebih dahulu sebelum ditiup sakatalla yang yang pertama. Hatta tahu masaan sampai datang asal maksudnya adalah sampai datang waktu yaitu dikirimkannya di, di, di angin yang akan mengambil yaitu yang akan yang apabila ditiup oleh setiap orang yang beriman maka mereka akan meninggal. Dunia Ini yang dimaksud Dan ini menunjukkan sekali lagi Bahasanya ahlu sunnah wal jamaah akan tetap senantiasa ada Sampai waktu tersebut Bagaimanapun musuh-musuh Islam berusaha untuk menghancurkan Islam Bagaimanapun mereka berusaha untuk menghancurkan kaum muslimin Tapi Nabi SAW sudah mengabarkan bahasanya Islam akan terus ada Dan di sana akan ada golongan yang senantiasa ditolong oleh Allah dan mereka berpegang teguh dengan Islam yang murni yang dibawa oleh Nabi saw. Kemudian setelah itu beliau berdoa kepada Allah yang meminta kepada Allah dengan doa yang mulia beliau mengatakan "Fanaalulaha al-aulima ayj'alana minhum". Maka kita berdoa kepada Allah. Maka kita meminta kepada Allah yang Maha Besar. Semoga Allah menjadikan kita termasuk mereka Semoga Allah menjadikan kita termasuk mereka Dan ini adalah doa dari Syaikhul Islam Ibn Taymiyah Untuk beliau sendiri dan kita semua Setelah beliau menyebutkan tentang aqidah Ahlu sunnah wal jamaah yang berdasarkan Al-Quran Dan juga sunnah Nabi SAW dengan pemahaman yang hak Pemahaman para sahabat Kemudian beliau menyebutkan tentang hadis Al-Taw'i Fatul Mansurah Maka beliau berdoa kepada Allah Yang Maha Besar supaya menjadikan beliau dan juga kita semua sebagai atau imamatul mansyurah, yaitu termasuk ahlu sunnah wal jamaah yang mereka berpegang teguh dengan Islam yang murni yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wa allah yuziga qurubana bade idhadana dan kita meminta kepada Allah supaya Allah tidak Memalingkan atau menyimpangkan Hati-hati kita Setelah Allah memberikan Hidayah kepada kita Meminta kepada Allah istiqamah Yaitu meminta kepada Allah Supaya jangan dipalingkan hati ini Kepada kesesatan karena terkadang seseorang Diberikan hidayah Kemudian setelah itu dia menyimpang dari Jalan yang lurus Mengetahui itu benaran Kemudian setelah itu dia menyimpang dari jalan yang lurus Dan hati dinamakan alkohol karena dia memang sering berbalik-balik ya maka sering berbalik-balik artinya terkadang istiqamah terkadang tidak Oleh karena itu diantara doa yang sering dibaca oleh Nabi SAW adalah ya muqallibal qulub sabbis qulubana ala dinik ya muqallibal qulub sabbis qalbi atau qulubana ala dinik ya muqallibal qulub fahidat yang membolak malikan hati Tetapkanlah hatimu di atas agamamu. Wahidat yang mengulak melekat hati. Tetapkanlah hatimu di atas agamamu. Dan di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang doa orang yang beriman. Rombana la tuzil qurubana baqdaith haraitana wahabulana miladunka rahmah. Inna ka antal wahab. Wahirak kami la tuzil qurubana. Janganlah engkau simpangkan hati-hati kami. Setelah Engkau memberikan hidayah kepada kepada kami, dan ini adalah doa yang sangat penting. Selain kita memohon hidayah kepada Allah, dan dijadikan kita termasuk ahlus sunnah wal jamaah, kita juga meminta kepada Allah supaya jangan sampai dipalingkan dan disimpangkan hati kita dari petunjuk. Ya, karena sebagaimana yang kita tahu, kita hidup di zaman fitnah. Kita hidup di zaman fitnah, baik fitnah subhat, yaitu fitnah kerancuan pemikiran. Ini fitnah dari mana saja datang. Ya apalagi di zaman media yang terbuka di mana-mana, setiap orang memiliki media tersebut dengan mudah dia mengakses, dia ya, dengan mudah sampai kepada nya pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ini perlu sekali dan sangat perlu sekali kita mengulang-ulang doa ini. Yaitu meminta kepada Allah supaya dikuatkan hati kita. Ya supaya jangan disimpangkan hati kita dari petunjuk. Ya dan diantara doa, ya ketika di akhir solat kita kita mengatakan Allahumma inni a'udhu bi kamil adabijahannam wa adabil qabr wa min syarri fitnatil makhya wal makhats wa min syarri fitnatil masehid dzalim. Kita memohon kepada Allah supaya dijauhkan dari fitnah kehidupan dan juga kematian. Dan diantara fitnah kehidupan adalah fitnah subhat, fitnah terancuan di dalam berpikir Demikian pula fitnah syahwat yaitu fitnah hawa nafsu dan juga syahwat yang menyesatkan maka ini juga fitnah bagi seseorang kemudian boleh mengatakan وَيَهَبَ لَنَا مِنْ لَدُنْهُ رَحْمَةً إِنَّهُ هُوَ الْوَحَّابِ dan kita memohon kepada Allah supaya Allah memberikan kepada kita rahmat yaitu kasih sayang Allah Azza wa Jal sesungguhnya dia adalah yang Maha Pemberi. dan doa ini boleh ambil dari ayat yang tadi kita bacakan yaitu yang ada di dalam surat Al-Imran Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahman innaka antal wahhab. Kemudian setelah itu beliau mengatakan walhamdulillahilahi wahdah. Wassallallahu ala khair qolqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan segala puji bagi Allah saja dan selawat Allah atas sebaik-baik makhluknya yaitu Nabi Muhammad. Dan juga keluarganya, para sahabatnya, dan juga semoga keselamatan atas beliau dan juga keluarganya, keluarganya dan juga para sahabatnya. Beliau menutup kitab ini dengan memuji Allah Azza Wajalla, karena seluruh amal soleh seseorang ibadah seseorang termasuk diantaranya ilmu dan seseorang di dalam menulis ilmu, menulis kitab ini semua tidak mungkin. Bisa terjadi kecuali dengan bantuan dari Allah dan juga kemudahan dari Allah Azza Wajalla. Oleh karena itu beliau mengatakan, Alhamdulillahih, Wahdah dan segala puji hanya bagi Allah. Ya segala puji bagi Allah saja. Yaitu dialah yang memudahkan segala sesuatu yang memberikan kenikmatan sehingga amal solat ini bisa dilakukan. Kemudian setelah itu beliau mengucapkan salawat dan salam untuk Rasulullah SAW. Demikian pula keluarga beliau dan juga para sahabat beliau radhiyallahu anhum. Demikian yang bisa kita sampaikan dan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat kita bisa menyelesaikan kitab yang sangat berharga ini yaitu kitab Al Aqidah Al Wasithniyah yang dikarang oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah wallahu taala alam telah bisa kita sampaikan. Kemudian seperti biasanya kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ah bagi yang memiliki pertanyaan, silahkan disampaikan ke depan, ditulis dengan kertas, dengan tulisan yang jelas, kemudian disampaikan ke depan. Apa hukum bersalaman dengan wanita tua yang sudah usia lanjut? Yang sudah tidak memiliki keinginan dengan laki-laki? Tidak boleh. Tidak boleh kita bersalaman dengan wanita yang asing, yang bukan termasuk mahrum kita. Dan dalam sebuah hadis. Nabi saw mengatakan, sungguh aku ditusuk kepala tu dengan jarum, itu lebih aku senangi daripada aku menyentuh seorang wanita yang bukan mahram. Itu seorang wanita yang asing bukan mahramnya. Dan ini menunjukkan tentang haramnya bersalaman dengan wanita asing yang bukan mahram. Allah. Selanjutkan, insya Allah kajian kita akan kita liburkan sementara Akan kita liburkan sementara mulai besok Sampai datang pengumuman yang baru ya, Karena satu sebab Insya Allah akan kita liburkan, jadi besok gak ada yang Besok gak ada dan akan kita umumkan Kapan mulai kembali kajian di Masjid Nabalim nah. Kenapa di akhirat akan ada umat yang terusir dari telaga Al-Hawb Karena mengamalkan amalan yang Allah dan Rasulnya tidak perintahkan. Apakah hal ini termasuk dalam perkara keyakinan seperti akidah Yang meyakini Allah di mana-mana Dan tidak mengimani Allah di atas langit Dan akidah bersatunya Allah dengan hamba Nah, akidah yang benar, bahasanya Allah SWT di atas arsh Allah di atas arsh Sebagaimana firman Allah? Ar-Rahmanu alal arshista Ar-Rahmanu alal arshista wa ar-Rahmaniyat Allah berada, beristiwa di atas arsh. Dan arsh ini adalah makhluk Allah yang paling besar. Makhluk Allah yang paling besar dan dia adalah awwal makhlukat. Dia adalah makhluk yang pertama dan dia adalah makhluk yang paling tinggi. Allah beristiwa di atas arsh, sebagaimana Allah kabarkan di dalam Al-Quran, di dalam tujuh ayat yang di dalam Al-Quran. Menujukan tentang... Subuh yang kebenaran sifat ini. Yaitu Allah berada di atas arsh. Dan kewajiban kita sebagai seorang Muslim adalah meyakini apa yang sudah Allah kabarkan di dalam Al Quran. Demikian pula dikabarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih berupa nama-nama Allah Azza Wajalla. Tidak boleh kita ingkari. Kemudian kita mengatakan bahasanya Allah tidak di atas arsh. Demikian pula tidak boleh kita me Menyerupakan istiwa Allah dengan istiwa makhluk. Tidak boleh kita menyerupakan. Mengingkari tidak boleh. Demikian pula menyerupakan istiwa Allah dengan istiwa makhluk tidak diperbolehkan. Bagaimana yang kita lakukan? Kita beriman. Artinya kita tetapkan Allah memiliki sifat istiwa. Dan kita meyakini bahwasannya istiwa Allah tidak sama dengan istiwa makhluk. Bagaimana kita tidak tahu. Allah hanya mengabarkan tentang bahwasannya Allah beristiwa. Dan Allah tidak mengabarkan tentang bagaimananya. Lekan itu Al-Imam Malik bin Anas. Rahimahullah. Dan beliau adalah, adalah guru dari Imam Syafi'i. Ketika beliau ditanya oleh seseorang. Ar-Rahmanu ala al asjistawa. Kifasdawa. Allah beristiwa di atas ars. Bagaimana Allah beristiwa? Maka Al-Imam Malik mengatakan. Al-Istihwahu ma'lum. Wal-Imanu bihi wajib. Wasu'alu anhum bin'an. Al-istiwa ma'lum jadi dinamakan dengan istiwa adalah perkara yang ma'lum Atau nama atau makna dari istiwa adalah makna yang ma'lum Artinya orang yang tahu bahasa Arab tahu makna istiwa Wal-imanu bihi wajib Wal-imanu bihi wajib Dan beriman bahasanya Allah beristiwa adalah perkara yang wajib Tidak boleh kita mengingkari sifat istiwa bagi Allah Kemudian beliau mengatakan wal kayfu majhul. Al istiwa ma'lum wal kayfu majhul wal iman wajib wasu'aluhu mithal. Beriman atau istiwa ini adalah makna yang maklum Kemudian yang kedua wal kayfu majhul tetapi tata caranya atau bagaimananya ini adalah sesuatu yang majhul. Artinya kita tidak mengetahui bagaimana Allah beristiwa. Karena Allah tidak mengabarkan di dalam Al-Qur'an Demikian pula Nabi SAW tidak mengabarkan Bagaimana Allah beristiwa Makanya boleh mengatakan maknanya adalah maklum Tetapi tentang bagaimananya Tata caranya kita tidak mengetahui Kemudian boleh mengatakan Dan beriman dengan istiwa adalah wajib Wajib bagi kita seorang Muslim Untuk mengimani bahasanya Allah Beristiwa Dan bertanya tentang bagaimananya adalah sesuatu bid'ah Karena Nabi SAW tidak pernah bertanya Demikian ikan mula para sahabat rasulullah tidak ada seorang pun di antara mereka termasuk abu bakar umar dan yang lain tidak ada di antara mereka ketika membaca ayat-ayat yang mengabarkan bahasanya Allah beristiwa tidak ada di antara mereka yang bertanya bagaimana Allah beristiwa apabila ada orang yang mengatakan atau bertanya setelah itu makainya adalah perkara yang yang bid'ah kemudian bagaimana apabila ada orang yang meyakini selain yang demikian seperti mengatakan bahasanya Allah di mana-mana kita katakan ini adalah keyakinan yang tidak benar dan keyakinan yang benar biasanya Allah beristiwa di atas ars dan Allah berada di atas langit sebagaimana firman Allah Amin tum manfisama Amin tum manfisama Apakah kalian merasa aman terhadap darah yang ada di langit maksudnya adalah yang ada di atas yang ada di atas langit ini adalah keyakinan yang benar Adapun meyakini bahasanya Allah di mana mana maknanya adalah keyakinan yang salah dan ini dikhawatirkan ia ya, termasuk orang yang sebagaimana dalam hadis yaitu orang-orang yang tidak bisa ya, atau tidak diizinkan untuk meminum dari telaganya Nabi SAW. Karena di antara orang yang kelak tidak meminum telaganya Nabi SAW adalah orang yang membuat bid'ah di dalam agama yaitu membuat perkara yang baru di dalam agama. Apabila dia termasuk orang yang berilmu dan dia sudah tahu kebenaran tetapi menyimpang dan meninggalkan kebenaran kemudian membuat bid'ah di dalam agama mengada-adakan di dalam agama maka dikhawatirkan termasuk orang yang tidak bisa menghirup atau tidak bisa meminum telaga Nabi SAW. Dan masih ada waktu untuk memperbaiki. Apabila kita selama ini meyakini bahasanya Allah di mana-mana karena Kejahilan kita atau kekurangan yang kita miliki maka apabila kita sudah tahu dalilnya dan kita adalah ahlu sunnah wa jamah sebagaimana kita tahu Mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadir Nabi SAW dengan pemahaman para sahabat Dan dalil bahasanya Allah di atas dari Al-Quran maupun sunnah ini banyak sekali Demikian pula ucapan para sahabat dan ucapan para imam Nabi Di Indonesia ada sekelompok menamakan dirinya jamaah dan mengangkat seorang imam untuk dibayat dan meyakini kelompoknya lah yang masuk surga yang 72 masuk neraka Al-bayat atau bayat ini hanya diberikan kepada penguasa yang sah Adapun beberapa kelompok mengangkat seorang imam kemudian dibayat maka ini adalah bayat yang termasuk bayat yang muktada'ah yaitu bayat yang diada-adakan dari zaman dahulu sampai sekarang yang namanya bayat Itu diberikan hanya kepada penguasa dan juga pemimpin yang sah nah, Bagaimana caranya saya di Indonesia mencari satu golongan yang dari 73 golongan tadi Alhamdulillah di zaman sekarang masih golongan tersebut terus ya terus Menerus dohir dan terus ada Dan tegak di atas Quran dan juga hadith dengan pemahaman para Sahabat Al-Hilal Anum, ya silakan kita mencari. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.